«Як же тебе звуть, рятівник мій дорогий?» «Вася, а вас?» «Кіра Антонівна». Мене, наче електричним струмом пересмикнуло. «Вона! Кіра! Неймовірно!» «І очі лагідні, сонячно карі!» «І в кімнаті, куди вона мене завела, стояло піаніно!» «Ну, іди в ванну, роздягайся і передавай мені й сорочку!» «Я почищу, поки ти купатимешся», – сказала вона і, примружившись, пильно глянула на мене. «Когось ти мені дуже нагадуєш з мого дитинства». Я приймав душ і думав, що мені робити – спитати чи не спитати, що вона написала у тому синенькому конверті. Але ж тоді вона зрозуміє, хто я». А пояснювати, що я потрапив до неї і навіть не знаю, що це за місто, завдяки чарівним окулярам, я не міг. Ну, не мав права. І коли я одягнувся, я тільки спитав її. «А ви граєте Полонез Огінського?» Вона стрепинулася. «Граю? А чого ти питаєш?» «Та нічого, просто так. Пробачте, я дуже поспішаю». «Стривай, стривай!» – вигукнула вона?» Але я вже біг з квартири. І тут у мене перед очима все закрутилося, закрутилося, і раптом я опинився в яру за дідовим городом. Я сидів на піску, і щось наче примушувало мене копати той пісок. Я почав розгрібати його спершу руками. Тоді якоюсь залізякою, що попалася мені під руку. Я вирив уже здоровенницьке ямище, але все рив і рив, і раптом я натрапив на якийсь згорток. Я обтрусив його від піску, то була гумова рукавичка, оплутана мотуздям. Я схопив згорток і побіг до діда Грицька. «Куди це ти розігнався, як німий до суду?» – весело спитав мене дід. Я мовчки простягнув дідові згорток. Дід так і застиг. «Де? Де ти це знайшов?» «У яру, у піску!» «О, Боже! Неймовірно!» Дід тримтячими руками розплутав мотузя, розліпив, розриваючи злежалу гуму і дістав пожмаканий синій конвертик. І прочитав. «Бажаю тобі щастя! Буду пам'ятати тебе все життя!» Кіра Дідусь Грицько вдячно пригорнув мене до грудей. Вона таки пам'ятає вас. Хіба такого, як ви, можна забути? Сказав я. Ну чому? Чому я не міг сказати, що я щойно бачив її? І навіть допоміг їй витягти з ями ключі? І як вона сказала, що я їй нагадую дідуся? Мені так хотілося це сказати. Але я не міг бо не міг розкрити таємницю чарівних окулярів. Я тільки відчув, як це радісно робити комусь добро».